כי אם לא יהיה לו מעמד פרנסה ויהיה לו בלבול הדעת מהפרנסה, הוא יצטרך בכל פעם לחזק עצמו במדינת הביטחון, במקום זה יעסוק בעבודה אחרת והתחזקות אחרת בשאר ענייני עבודת ה'. והווה, ואף על פי כן אמר שהעיקר הוא ביטחון, ואמר בזה הלשון, רק ביטחון. תקב אמר, אין יודע איך ואל תצריכנו מידי מתנות בשר ודם, מאחר שכל פרנסתם הוא ממה שמקבלים מאחרים. והמובן מדבריו היה שיש בזה עבודה ושכל איך לקבל ממון מישראל, ומי שזוכה יכול לקבל ממון, וכל פרנסתו יהיה ממה שמקבל, ואף על פי כן לא יהיה מקבל כלל, ולא יהיה נצרך למתנת בשר ודם. וצריכין לבקש מהשם מטבח לזכות לזה השכל. ולא יהיה נצרך לידי מתנת בשר ודם חס ושלום. תק"ג שמעתי בשמו שאמר שעל ידי המחלוקת שחולקים על האדם עושים לו טובה, כי על ידי זה יכול לגדול ולצמוח. כמו שנותן גרעין בארץ אם הייתה כל הארץ אדוקה יחד, לא היה באפשר שיוגדל ויוצמח מהגרעין אילן, ובהכרח שתחלק הארץ קצת כדי שיהיה מקום לאילן להתגדל. כמו כן, על ידי המחלוקת שחולקין, על ידי זה נותנים לו מקום להתגדל ולצמוח. תק"ד, מעניין הפלגת גדולת האדם. אמר, כשאדם עושה כך בידיו, נעשה כך בכל העולמות. כשעושה כך בידיו, נעשה כך בכל העולמות. ואמר בזו הלשון, מה פירוש אדם? וכו'. תק"ה אמר אם היו מהפכין את האדם רצונו לומר לראות את פנימיותו היו רואים שבכל גיד וגיד מגידיו תלויים אלפי אלפים וריבי רבבות עולמות תק"ו פעם אחת דיברתי עמו מעניין מחשבות רבות המבלבלות אותי מעניין מראה שחורה בעשיית מצוות כמו בנטילת ידיים שהיה לי בהם חששות שהיו מבלבלים אותי מאוד והשיב לי, כבר דיברתי עמך שאין אתה צריך להסתכל על זה. ודיברתי עם עוד הרבה מעניינים כאלו, ואמרתי לו, גם זה בעצמו מבלבל אותי. השיב לי, אל תתחיל לחשוב כלל. וזו עצה נפלאה לכל דבר, כי כמה פעמים מבלבלים המחשבות מאוד מאוד, וכל מה שרוצים לדחותם, באיזה תחיות הם מבלבלים יותר ויותר. ועיקר העצה... לבלי להתחיל לחשוב בהם כלל, ולסלק דעתו מהם לגמרי, ולעשות את שלו במה שהוא עוסק. תק"ז פעם אחת דיבר מעניין הפאות שיש בהם טלטלים, שקוראים פאות מסולסלות, ולא גילה מאומה בזה, אך הבנתי איזה רמזים בדבריו. עכשיו נזכרתי מה שדיברו אז מפסוק קבוצותיו טלטלים, ואמר שהיא בחינה ענת. תק"ח. אמר, כשמתייגע האדם בתפילתו ואינו יכול להתפלל, אזי מוכרח לומר לדיבורים בפשיטות גמור, הקל הגדול, הגיבור והנורא בפשיטות גמור, בלי חיות והתלהבות כלל. ויאמר כך כמה תיבות ועניינים, ואם יזכה יוכל להתעורר אחר כך להתלהבות גדול על ידי זה. על כן אצל אנשים פשוטים, כשרוצים להתפלל בכוונת הלב, צריכים להתמהמה בתפילתם, כי נעשה אצלם כמה עניינים בתפילה, כמה עליות וירידות בתפילה אחת, כי בתחילה מתייגע עצמו להתפלל בכוונה, ולפעמים, או על פי רוב, אינו יכול להתפלל בכוונה, ואז מוכרח לומר בפשיטות לגמרי, הקל הגדול, הגיבור והנורא, וכיוצא בזה כנ"ל, ואחר כך חוזר ומתלהב לפעמים. שיכול להיות נעשה כך כמה פעמים בתפילה אחת. ואמר אז לפנינו אלו הדיבורים, הקל הגדול, הגיבור והנורא, כמו מי שמדבר בחלישות כוח, בקרירות, בלי התלהבות כלל, ואף על פי כן פנימיות כוונתו קשורה בדיבורים, ואי אפשר לצייר זאת בכתב, אך המשכיל יכול להבין עצות מזה בתפילתו כשהם יכולים להתפלל. ענה ואמר ואם אין אתה יכול להתפלל כלל, אם תזכה תאמר איזה דיבור הגון באמת בתכינות ובקשות אחרות. ואם גם זה לא תזכה, מה לעשות? אף על פי כן קווה אל השם. תק"ט קודם ארץ ישראל אמר להרב דפו ברסלב, אני אוהב אותך מאוד. על כן אני מברכך שתזכה בעולם הבא להביא נסיכות חולין שלי. תק"י סיפר לי חברי רבי נפתלי, מרוי יאיר, שפעם אחת סיפר עמו ממצוות תפילין, והפליג מאוד מאוד בקדושת התפילין, ואמר שראוי לאדם להתלהב מאוד בהנחת תפילין, כי תפילין הם קדושים ונוראים מאוד, וראוי שיפול על האדם פחד ורעדה גדולה ואימה ויראה עצומה ונוראה, כשרוצה להניח תפילין, אשר קדושתם סגבה וגבהה מאוד, והעריך בזה הרבה. וגם אנוכי הבנתי מדבריו עוצם הפלגת נוראות קדושת התפילין. ואמר שכמה וכמה תוראות שלו רבות מאוד, כולם נאמרו על מצוות תפילין. אף על פי שלא נזכר שם תפילין כלל, אף על פי כן הם נאמרו על עניין תפילין. והם בחצוצרות, בסימן ה. אנוכי השם אלוקיך, בסימן ד. ומי האיש החפץ חיים, בסימן ל"ג. ואשרי העם יודעי תרועה, בסימן ל"ה. מעכבות פרעה בסימן ל"ח, כולם בניקוטי הראשון. ועוד מאמרים רבים אשר נאמרו באותם הזמנים, כולם נאמרו על התפילין. וכנכתב מזה קצת למקום אחר. ומזה יוכל לשייר מעט עד היכן עד היכן גדלו וסגבו קדושת התפילין. תק"ד אמר שהוא יודע מסופר אחד שהוא צדיק גנוז, ורצה רבנו זל מאוד שיהיה לנו תפילין ממנו. ואמר שהוא רוצה לנסוע אליו בעצמו ולקח ממנו כמה זוגות תפילין כי צריכים לנסוע אליו בחוכמה באופן שלא יבין שבאו אליו בשביל זה כדי שלא יהיה נלכד חס ושלום באיזה צד גאות על כן היה רצונו לנסוע אליו בעצמו ולקח ממנו כמה זוגות תפילין ולחלקם לכל אנשי שלומנו שנזכה כולנו להניח תפילין קדושים שלו וגם קודם שסיפר זאת, דיבר עמנו כמה פעמים שרצונו שיהיה לנו תפילין טובים מסופר הגון באמת. וכפי הנראה מדבריו, היה שלא הייתה כוונתו על אלו הסופרים המפורסמים עכשיו, רק שיהיה סופר הגון באמת לאמיתו. ודיבר מזה כמה פעמים, בעניין תפילין טובים כנ"ל. אחר כך סיפר הנ"ל שהוא מסופר וכו' כנ"ל. אך בעוונותינו הרבים לא זכינו להוציא הדבר לאור. ולא גילה לנו מיהו הסופר ואיפה הוא. ובתוך כך נסתלק למעלה למעלה, ואין איתנו יודע מה. היה מקום כבודו של הסופר ההגון באמת. אחד מאנשי שלומנו, היה קובל לפניו שאחר אכילתו הוא מניח לישון, וכששוכב על מיטתו קודם השינה הוא רוצה לדבר על זה לדיבורים של התבודדות, לבקש מהשם יתברך שיקרבו לעבודתו. כבר אצלנו במקום אחר על פסוק אשכה בכל לילה מיתתי שעיקר התבודדות של דוד המלך עליו השלום היה על מיתתו וכו'. ואינו יכול לפתוח את פיס כלל, השיב לו רבנו ז"ל. אם כן, שוכבים עצמן וגונחים, גניחה אחר גניחה, ועשה רבנו ז"ל בעצמו גניחות תקופות כמרמז שכך יעשה. תקי"ב אמר, הרי זו כבר עבירה כשאתם עושים עבירה. רצונו לומר, מעתה. דהיינו, עתה, לאחר שאתם מקורבים אליי, הרי זה באמת חמור כשאתם עושים עבירה. תק יג שמעתי בשמו שאמר, על ידי אמונת צדיקים אמיתיים זוכה לממון הרבה. וזהו, זכרו הרבה מאוד. מאוד זה הממון. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה ובכל מאודיך ובכל ממונך. על פי פעולו, פעולו הם הצדיקים, כמו שכתוב, אתן לפועלי צדק. וזה על פי פעולו, היינו, על ידי אמונה בצדיקים. כי אמונה תולה בפה של אדם, כמו שכתוב, הודיע אמונתך בפי. ועל ידי זה זכרו הרבה מאוד שזוכר לממון הרבה. תק"י ד שמעתי בשמו שסיפר מכמה צדיקים אמיתיים גדולים ואמר שזה יש לו כוח קצת להנהיג העולם רק חיסכון שהוא אינו בר אבן וכן סיפר עוד מעט הצדיקים שהם יכולים להנהיג העולם ענה ואמר שהעניין הוא כמו שהיית במדרש לעניין האותיות שבשעת בריאת העולם שבאו האותיות לפני השם יתברך וכל אחד רצה שיברא בו השם יתברך את העולם והשיב השם מטבח לכל אחד ואחד שבאמת נאה אתה ויפה אתה מאוד ואף על פי כן איני רוצה לברוא בך את העולם וכו'. כמו כן יש לעניין הצדיקים שיש שהם נאים ויפים מאוד ואף על פי כן אינם יכולים להנינג את העולם. אמר כשנכבה נר בא חושך וכשדולקין הרבה נרות אז כשנכבין בא חושך גדול ביותר כי כל מה שהאור גדול, כן נגדל החושך אחר כך, אחר הסתלקות האור. והנה כשנפטר הרב החסיד, הרב גדליה מליניץ ז"ל, והוא היה נר קטן, שהאיר רק לעירו, נעשה אחר כך חושך, ואין החושך גדול כל כך, כי אף על פי כן הם אנשים כשרים וכו', וגם אינו מפורסם כל כך. אבל כשנפטר הרב הקדוש, הרב שלום ז"ל, והוא האיר קצת בעולם, כמה גדול החושך שבא אחר הסתלקותו. היינו כידוע, ולא על חינם היה כואב לי בטני שלושה ימים כשנסתלק רבי שלום זד, כי ידעתי שיהיה כך. וכמו שחוק של אחשוורוש שאחד מהם מרדכי, וקשה לי תמיד למה זה מרדכי ולמה זה אמן וכיוצא, אך שמוכרח להיות ככה שחוק כמו כנוממש ואבן. עוד אמר הוא כמו קוף שלובשים אותו במלבושים של אדם ומכנסיים ונותנים לו מעות והוא מקבל המעות וכל העולם רצים אצלו לראות החידוש ונותנים לו מעות והוא מקבל המעות ומניח במלבושיו ואחר כך פושטים ממנו במלבושי הכבוד ואנשים המוליכים אותו חולקים עם המעות והבן. אמר זה אני יודע מכבר שעכשיו אי אפשר להמשיך השפע היינו השירות גדול גינים על ידי שמקרבין עצמן לאיזה שררה כמו שרואין בחוש. תקט"ו, הזהיר שלא לאכול בהלעטה, היינו במהירות, כדרך גרגרן, כי זו בחינה תלעיתני נא וכו', רק להרגיל עצמו לאכול במתינות, ביישוב הדת ובדרך ארץ, כדרך שאוכלים בדרך ארץ כשיושב אדם חשוב על השולחן, כך יאכל תמיד אפילו כשאוכל לבדו. ואף <קופת> קט"ז <זיים> אמר שלעתיד יאמרו הצדיקים זה השם קיווינו לו זה דייקה ואמר בלשון אשכנזי שיאמרו כל אחד אכן לכל זה היינו מקווים כלומר שגם בעולם הזה זכו להשיג אותו כך כמו שהם רואים אותו עתה ותמיד היו מקווים לראות אותו כך ועכשיו זכו לזה ועל כן יאמרו אז, זה ה' קיווינו לו, זה די ככנ"ל. תק"ז אמר, אני בטוח בה' יתבח, שכל תינוק שיבוא לפני קודם שיגיע לבן שבע שנים, בוודאי יהיה נקי מן החטא עד יום חתונתו. תק"ח שמעתי בשמו שאמר, יש אצלי אנשים שלפעמים הם מתלהבים לה' יתבח, וסמוכים לה' יתברך באמת. והם אז במדרגה טובה שאפילו צדיקים גמורים אינם אוחזים בזה. אבל לפעמים נופלים מזה. מי ייתן והיה לבבם זה, בעת שהם אוחזים בעבודת השם, מי ייתן והיו אוחזים במדרגה זו לאורך ימים ושנים. עוד שמעתי בשמו בעניין זה, שאמר שעיקר הוא הלב של ההתחלה, כי אז בהתחלת עבודת השם התלהב הלב מאוד מאוד להשם מטבח. וטוב מאוד להשתדל ולהתאמץ שיעריך זמן הרבה בהתלהגות והשתוקקות לאשי מטבח של ההתחלה. ואמר שהצדיק הגדול רבי זוסי הדל היה בעניין זה חידוש גדול מאוד נגד כמה צדיקים גדולים, כי הלך עם הלב של ההתחלה זמן רב. תק"ט פעם אחת אמר לי כל מה שאתה רואה בעולם הוא רק בשביל הבחירה כי כל העולם ומלואו לא נברא רק בשביל הבחירה. תק"כ היה אוהב מאוד את העבודות הפשוטות של האנשים הפשוטים, יראי השם. והיה אוהב מאוד מי שיכול לומר הרבה תחינות ובקשות בתוך הסידורים הגדולים, כנדפס בליקוט את עניין הסימן ק"ג. ואמר, אני מקנא את רבי יהוד, חתן רבי, שיכול לומר הרבה. היינו, שפה ברסלב היה איש אחד, שהיה רגיל לומר הרבה תחינות ותהילים ומעמדות בכל יום. ואמר רבנו ז"ל שהוא מקנא את האיש הזה שיכול לומר הרבה. וגם הוא בעצמו ז"ל, קודם שהגיעה לו החולת הכבד שנסתלק על ידו, קודם לזה כל ימיו היה מזמר זמירות רבה בכל שבת בשבת ובמוצאי שבת. ומי שלא שמע אותו כשהיה מזמר בשבת, הזמר בשבחין בליל שבת, והסדר לשרודתה בבוקר. וכן שאר הזמירות, קול מקדש, ומנוחה ושמחה וכו', לא שמע טוב מעולם. אשרי אוזן שמע זאת, ואשרי מי שישמע זאת לעתיד בעולם הבא. תקכ"ל לעניין מעלת המחדש בתורה, שהוא תיקון גדול לערעורים, כמובן במקום אחר. גם אנוכי שמעתי מפיו הקדוש כמה וכמה פעמים, שהסעיר מאוד לחדש בתורה. ואמר שהוא תיקון גדול מאוד מאוד על העבר. ואמר שאפילו דיבור אחד כשזוכים לחדש הוא גם כן טוב מאוד, כי הוא תיקון גדול מאוד. גם אמר שהוא טובה לנשמת אבותיו שכבר נסתלקו. ואמר, כבר נתתי לכם כוח המידע מקשר וטוב, ואתם רשאים לחדש בו בתורה. ואמר, אתם יכולים להשיג בכוח המידע משלכם מה שאני יכול להשיג בשכלית. תקכ"ב סיפר לי מצדיק אחד ממדינת ליטא, שקודם מותו היכה באצבע צרידה כדרך העולם שמקים באצבעותיהם זו על זו, אגודל על אצבע אמה, עד שנשמע כל מביניהם, ואמר בשמחה בזה הלשון, דילגתי. כלומר, שהיה בשמחה גדולה שקפץ ודילג על העולם הזה ועליו, אשרה לו. והיה רבנו ז"ל משבח מאוד את הצדיק הזה שזכה לומר כך קודם אותו: אשרה מי שמדלג וקופץ על אבלי העולם הזה לתענוגה. גם סיפר בשם זה הצדיק דיבור נאה, שהיה אומר תהילת השם מדבר פי. היינו, כשגם פי זוכה לדבר את תהילת השם, אז בוודאי יברך כל בשר שם קדשו לעולם ועד. היינו, כי זה הצדיק היה עניו ושפל בעיניו מאוד מאוד. על כן היה אומר, מאחר ששפל כמותי זוכה לדבר את תהילות השם, על כן בוודאי יברך כל בשר שם קדשו וכו'. היינו שבוודאי יש רשות לכל בשר, לכל נברא בעולם • לברך שם קדשו, כי בוודאי אינם גרועים ממני. וזהו תהילת השם מדבר פי. על כן בוודאי ויברך כל בשר שם קדשו לעולם ועד כנעת. תקכ"ג פעם אחת עמדתי לפניו, כשתקנו מלבוש שלו, היינו שתפרו תחת מלבושו אורות ארנבת לימי החורף. אמר לי אז שבכל עץ שאדם לובש מלבוש חדש נאה, נעשה בו שינוי, שנשתנה פניו בעת לבישת המלבוש. ואפילו אם יהיה אותו האדם חכם הגדול שבגדולים. אפילו אם יהיה עשיר מופלג, שאין המלבוש חשוב אצלו כל כך, ואפילו מלך, אף על בכל עת שלובש מלבוש חדש, בהכרח שיהיה בו שינוי, שנשתנה פניו ונעשה בו שינויים בתנועותיו על ידי זה. תקכ"ד שמעתי מפיו הכדור שאמר בעל שם ט"ז, כשהיה המלבוש שלו לא תפרו כראוי, כי דרך שלפעמים מקלקלים המלבוש בתפירתם, היה מצווה לעשות לעצמו פדיון. בעת שלבש מעיל עליון חשוב, אחד בצבעו היה מה שקוראים אפור, ענה ואמר בליל שבת קודש, ואנוכי עפר ואפר, בלשונם פפיל. תקכ"ו איש אחד ראה עמד לפניו שהיה עוסק ללמוד בספרי קבלה. ובאמת לא היה ראוי ללמוד קבלה והוכיח אותו שלא ילמד קבלה ואמר לו קבלה בגימטיה נואף ושוב שמעתי מאחד שהיה מדבר עם איש אחד והיה אותו האיש קובע לפניו שאין לו רב שאין לו לב היינו שאין לו התעוררות הלב לתפילה ועבודה. השיב לו רבנו ז"ל שזהו בשביל שלומד קבלה כי נואף אישה חסר לב קבלה בגימד תיאנואף, וכל זה למי שאין ראוי לזה, אבל לכמה אנשים הזהיר בעצמו שילמדו קבלה, וצריכים להתפלל השם יתברך שהוליכו בדרך האמת אם ללמוד קבלה ואם לחדול. תקכ"ז לעניין הקיצים, שיש כמה גדולים שמחשבים קיצים אומרים שראוי שיבוא משיח באותו הקץ שהם אומרים כמו שראה בזמננו, שהיו אומרים על כמה פרטים שאז יבוא משיח, וכן בדורות שלפנינו. ורבנו ז"ל לא היה מסכים על זה כלל, ואמר שבכל זמן שאומרים איזה קץ, אז בוודאי לא יבוא משיח בשום אופן באותו הקץ שהם אומרים. הוא כבר מבואר בזוהר הקדוש, שמקלב מאוד כל המחשבי קצין, כי אין בן דוד בא אלא בהסח הדת. והנה עכשיו אומרים העולם שיבוא משיח בשנת ת' תר לפרט קטן ונדמה להם שיש רמזים על זה בזוהר הקדוש ובאמת אז בוודאי לא יבוא בשום אופן ויכול להיות שיבוא קודם לשנת תר או לאחריו אבל בשנת תר לא יבוא בשום אופן מאחר שהעולם מצפים לאותו הזמן והכלל וכל עת וזמן שנמצאים מחשבי קצים שאומרים שיבוא באותו הזמן, אז די קה לא יבוא בשום אופן באותו הזמן. רק בוא יבוא לא יהיה אחר, במהרה בימינו, בהסח הדת לגמרי. היינו שלא יחשבו כלל על אותו הקץ יבוא, ופתאום יבוא במהרה בימינו אמן. תקכ"ח פעם אחת דיברו לפניו מדאגת פרנסה. גער בהם ואמר, מה לדאוג על פרנסה? הלו לחם עם מלפפונים ומאכל טוב. תקכ"ט אמר, ביום התענית טוב לומר פרשת כל הקורבנות. תקל. פעם אחת דיבר עימי מעניין הרחקת תאווה הכללית שהיא תאוות ניוף. היה מתלוצץ מאוד מתאווה זו כדרכו. ענה ואמר תמיד קשה אצלי מה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה שיהיה דומה בעיניו כאילו כפאו שד מי כופה אותך? כלומר שאם ירצה האדם לכבוש את אהבתו לגמרי אין מי שיכפה אותו ויאבן תפ"ד וכבר דיבר לעניין שימוש הצדיקים שצריכים אנשיו של הצדיק לשמש את הצדיק בכל צרכיו ולעשות לו כל מה שהוא היה צריך לעשות ואמר שזה מרומז בפסוק צדיק השם בכל דרכיו. היינו, מתי זוכה הצדיק שיהיה השם בכל דרכיו? מבחינת בכל דרכיך דאהו. מתי יוכל הצדיק לקיים שיהיה השם בכל דרכיו? כאן, וחסיד בכל מעשיו. כשהחסיד בכל מעשיו. היינו שאנשיו של הצדיק שהם מכירים חסידים, כשהם עושים בכל מעשיו של הצדיק. כי אין צריך להפנות לשום דבר, כי אנשיו עושים לו מה שהוא צריך. תקל"ב משוך חסדך ליודעיך אל קנא ונוקם. היינו, שאנו מבקשים שהשם יתברך ימשיך חסד ליודעיו להכעיס לאסונים, וזה משוך חסדך ליודעיך אל קנא ונוקם. היינו, כדי למקום באסונים, כדי שיראה רשע ויכעס. כמו שכתוב למען אויבי פדני, וכמו שכתוב למען שורריי הישאר לפניי דרכיך. תקל"ג אמר כשהמוח נתייגע מהלימוד, אז צריכים לסוח ולדבר שיחות חולין עם בני אדם כדי לפקח דעתו. והשיחה הזאת היא כמו שינה, שמינייך לעמוכים. ושיחה כזו אינה בכלל דברים בטלים חס ושלום כלל, אדרבה, היא מצווה גדולה. ועל זה אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, ביטולה של תורה, זהו קיומה. כמו שכתוב, עת לעשות להשם יפיעו בתואתיך. כי אם לא יתבטל קצת, לפקח דעתו בשיחה, אזי, חס ושלום, יתבטל מכל וכול. בעניין זה נזכר בדברי רבנו ז"ל, בספר הראשון, בתורה רבי יוחנן משתא וחזינן אי קברה וכולי, סימן ט"ז עד שמה. בספר ליקוטי מוהר"ן דמיאנה, והתורה מתחילת בעניין הנהגת הפשיטות של הצדיק האמת, סימן ע"ח, עיין שם שלפעמים צריכים להיות איש פשוט ממש, עין שם היטב. תקל"ד רבי שמעון פעל אצל רבנו ז"ל שיזכה לשמש אותו אחר מותו כמו ששימש אותו בחייו, ויש בזה מעשה לספר ויבואר במקום אחר. תקל"ד לזיכרון, לרשום המעשה שהיה בעת שהיה בדרך, שהיה ישן בחוץ על מיטה, התחיל לצעוק מאוד מאוד בתוך השינה, ורצו כולם אליו, והקיץ, ונכנס לבית ופתח ספר, ואמר שמצא שם מבואר אותו העניין, כי הבית היינו פונדק דרכים, היה בנוי מחדש מעצים יריקים שלא נזקנו עדיין. ואמר שפתח את אותו הספר כמדומה שהיה נדרש, והיה כתוב שם במקום שפתח, שכשקוצצין אילן קודם זמנו, כאילו רוגים נפש. ומעשה שהיה כך היה, כשישן חלם לו שמונחים מסביביו הרוגים, ונתפחד מאוד, ותוך כך הסתכל וראה שמונחים אצלו וכולי. והתחיל לצעוק מאוד עד שנתקבצו כולם אליו. גם אמר שצריכים לדקדק על איזה מיטה לישון. וסיפר מעשה שאימו הייתה אימו בדרך ונתנו להם שני מיטות לישון. בבוקר סיפר לימו שחלם לו שהוליכו אותו דרך הגיהנום. ואמרה לו אימו, אף אני בחלומי, שחלם לי שהוליכו אותי דרך כל וגן עדן. סיפר להם המחזיק הכפר, שהמיטה שהיא הייתה ישנה עליה, אותה מיתה הוא מחזיק בשביל אורחים חשובים וכבר היו ישנים עליה כמה וכמה צדיקים גדולים והמיתה השנייה היו ישנים עליה פריצים וגם כאן אותה מיתה הייתה ישנה עליה וכולי ומובן פתרון החלום ממילא תק"ו <תקוף> פעם אחת עמדו לפניו אנשיו ובא הראל אחד מהאנשי חיל העקום העומדים בינינו ודפק על החלון ושאל, יש כאן אחד מאנשי חיל? ושיבוהו לו, אין כאן אחד מהם. והלך לו. אחר כך, אחר איזה שעה, חזר ובא ודפק על החלון יותר, ושאל אם יש כאן אחד מאנשי חיל. נע רבנו ז"ל, קחו עץ הרע שלכם, שבתחילה בא ודופק על האדם, וכשפונים עורף ממנו, ומשיבים אין כאן אחד מחלותיו, ומסלקים אותו, ואז הולך לו, ואף על פי כן אחר כך חוזר ובא ודופק על האדם, אף על פי שכבר סילקו והשיבו, אין כאן אחד מחלותיו, שאין לו ולחלותיו מקום כאן, אף על פי כן אינו נמנע לבוא עוד פעם אחר פעם, וצריכין לגרשו בכל פעם עד שיסתלק לגמרי. ועיין במקום אחר מזה, שצריכין להיות עקשן גדול כנגדו, פעם אחר פעם, ואפילו מאה פעמים ויותר. ואז, אם נהיה חזק כנגדו כמה וכמה פעמים, נזכה לסלקו לגמרי. ומחולעים רעים ורבים ונאמנים וביטן. ראוי לומר בכוונה גדולה, כי חס ושלום מי יודע מה ראוי לבוא עליו. על כן צריכים לומר בכוונה וכולי אותנו הצלת. תקל"ז אמר לעניין המפורסמים של שקר כי על הבעל דבר קשה מאוד לטרוח עם כל העולם להטרותם מדרך הישר. על כן העמיד מפורסם אחד במקום פלוני, ומפורסם אחד במקום פלוני, ואמר מפורסם אחד שהוא עקר ראש אלף אנשים, שבוודאי לא יקומו בתחיית המתים. תק"ח אמר על אנשי שלומנו, שקשה להם שהרימו את עצמם להנהיג ברבנות והתנשאות, מחמת שהכנסתי בהם אמת הרבה יותר מדי. תקל"ט אמר שטוב מאוד ליתן בכל עת על פדיונות לצדיקים, אפילו שלא בעצה חס ושלום. וסיפר מכמה אנשים ממדינת קרע דה וין, שרגילים מאוד להרבות בנתינת פדיונות תמיד. ואמר שאילו היה לו איש צדיק, שיהיה ראוי לעשות לו פדיון, היה נותן לו על פדיון בכל יום ובכל עת. ודיבר מזה הרבה, כי פדיונות הם דבר גדול מאוד. <מובס> תק"מ לעניין המראות והחזיונות שרואים הגדולים והצדיקים האמיתיים, אמר, כשרוצין למעלה שיראה אדם איזה מראה וחזיון, אזי מלבישין אותו בעיניים כאלו שיוכל לראות בהם מה שיראה, כגון נשמת מת או מלאך וכיוצא בזה. והאין במקום אחר מה שמבואר על פסוק עיני ה' צדיקים. שהצדיקים יש להם עיני השם, על כן הם יכולים לראות בעיני השם שיש להם. תקמ"ד שמעתי שאמר, ממנו שאמר, שברכה שנוהגין לברך את עצמם אצל גדולים וחשובים הוא דבר יקר מאוד, וטוב להשתדל לברך את עצמו אצל כולם. תקמ"ב אמר, טוב מאוד לראות פני כל הצדיקים שבדור. כצדיקאיה ענפש חינתה. תקמ"ג <תפקוף מגימת> כמה פעמים היה מדבר הרבה עמנו והזהיר אותנו מאוד לקרב נפשות להשם ידבך. להשתדל לדבר הרבה עם בני אדם כדי לעוררם ולהשיבם לקרבם להשם יתברך. רצונו היה אפילו לדבר עם בני אדם שיחות תכולין בעזקי העולם, אולי יצמח ויתגלגל לידי שעוררו אותם להשם ידבך. ואפילו אם לא יפעל כי אם תנועה קטנה בעלמא, שיכנות בהם איזה ערעור, תשובה או התעוררות לפי שעה, גם כן טוב מאוד. כל שכן, שיכול להיות שברבות טעמים, כשידבר עמהם ויחזור וידבר, אולי יזכה לעוררם באמת לה' יתבח, ולקרבם לעבודתו יתבח. אשר אין דבר גדול מזה, כמובן בכל הספרים, בפרט בזוהר הקדוש, כמו שכתוב שם, זכאה מען דאחיד בידא דחייביה. בקודשבריך משתבח ב... בכל עלמי. והוא זה היה להעריך לדבר עמנו כמה וכמה פעמים מזה, לזרז אותנו לזה מאוד בכמה מיני רשונות. כמה פעמים היה מבזר אותנו בביזיונות על שהיינו מתעצלים בזה. פעם אחת קרע אותנו עצים יבשים על שאין אנו מולידים נפשות שהתקרבו להשם יתברך על ידינו. פעם אחת בליל מוצאי שבת עמדנו לפניו עם כמה אנשים מהחשובים שלו. והוכיח אותנו מעוד כמה שעות על עניין זה. וסיפר אז הרבה מעניין זה. וגם היה רצונו שיישאו נסיעות בשביל זה, כדי לדבר עם בני אדם, כמובן במקום אחר מזה, בעניין הנסיעות. ואז כדיבר מזה להשתדל לקרב נפשות לה' יתברך כנ"ל, אז היה מתלוצץ מאלו המשתדלים לקרב לה' יתברך רק הפחותים במעלה מאוד, כגון עניים ואביונים ועמי ארצות. וכיוצא בזה אנשים השפלים במעלה. כי העיקר הוא להשתדל לקרב להשם נדבך בני אדם הגדולים במעלה, שיש להם איזה חשיבות. כי בני אדם כאלו הוא קשה לקרבם מאוד, וכשזוכה לקרבם אשרה לו, כי הוא דבר גדול מאוד מאוד כשמקרב נפשות גדולות להשם נדבך. ואז אלו הקטנים והשפלים במעלה נופלים ונטפלים ממילא אליו, ומתקרבים להשם נדבך. כי נתבטלים לגבי הגדול מהם שנתקרב לדרך האמת להשם ידבר. ושאלתי אותו ז"ל, מיהו הגדול? השיב בחיפזון, בדרך גערה, על שאני שואל דבר פשוט כזה: מי שהוא למדן יותר, חשוב יותר, מי שהוא עשיר, חשוב יותר, מי שהוא מיוחס, חשוב יותר. והמובן מדבריו היה, שכל מי שיש לו איזו חשיבות הוא מצד עשירות ומצד חוכמה וייחוס, בוודאי נשמתו גבוהה וגדולה יותר. וכמו כן יש לרץ להערה הגדול ביותר, וגם בו תלויים כמה נפשות ביותר. וכן העיקר להשתדל לקרב עם בני הנעורים החשובים שבעיר, כגון בני העשירים ואותם שמוחזקים בלימוד, ואז הקטנים מתקרבים ממילא וכנ"ל. גם דרכו היה שלא היה משתדל לקרב זקנים. רק בני הנעורים כמובא באלפות, שהנערים בקל להשאיר אותם להשם יתברך מן הזקנים. וכן סיפר לי זקן אחד על עצמו, שפעם אחת כשהיה אצל, אצל חג השבועות בקהילת זסלם, אז אמר לרבנו ז"ל, רבנו, קרבו אותי אליכם. השיב לו רבנו ז"ל, אין יכול לקרב זקנים. אחר כך שחק רבנו קצת, ואמר לו, תאמרו שכך הוא האמת שאין יכול בוודאי אני יכול לקרב גם זקנים, אבל אף על פי כן, לא נתקרב זה הזקן היטב לרבנו כמו בני הנעורים. וכן מבואר בהתורה תהיתי כשא החילוק שבין עול ימים לזקן, עיין שם. וכן שמענו וראינו כמה פעמים שקשה לקרב הזקנים. תק"ד אמר, מי שמקורב לצדיק אמיתי ימים ושנים הרבה והוא עומד ומשמש לפניו ושומע דבריו. אף על פי ששומע ממנו כמה דיבורים ושיחות וסיפורים שאינו מבין בהם שום תועלת ועצות לנפשו, אף על פי כי נזכה, יוכל אחר כך ברבות הימים להבין למפרע, ללמוד ולהוציא מכל הסיפורים ששמע כבר עצות גדולות לעבודת, לעבודת השם ביברעה. וכל דיבור ודיבור ששמע מקודם, לפני כמה שנים, יהיה לו אחר כך תועלת גדול. ויחיה עצמו אחר כך בכל דיבור ודיבור, כי אחר כך יזכה להבין. ויאמר, זה רמז לי מורי אז באותו הזמן, וכן בכל פעם ופעם יצמחו לו בדעתו רמזים נפלאים ועצות גדולות מכל מה ששמע כבר, אם יזכה לשים ליבו היטב לכל מה ששמע כבר. סיפר מעשה מעניין זה, שכך הראה אצל צדיק אחד מפורסם, שהיה בביתו איש אחד פשוט לגמרי, שקוראים פרסטיק, והיה עומד ומשמש תמיד את הצדיק הנ"ל. והיה שומע דיבורים הרבה ממנו, ולא הבין מהם שום עניין ותועלת כלל. רק כשהייתה לו אמונה גדולה בהצדיק ובדבריו הקדושים, אף על פי שלא המבינם לאשורם. והיה עומד ומשמש תמיד את הצדיק באמת. אחר כך, אחר שנים הרבה, נסתלק הצדיק לעולמו. ואז התחיל זה האיש לזכור בכל פעם כשבא לה איזה דבר, נזכה ודברי הצדיק. ואמר בנפשו, זהו שכיוון הצדיק ורמז לי בדבריו אז באותו זמן תלונת. וכן, בכל פעם ופעם, הבין אחר כך למפרע כוונת הצדיק, ומזין שרמז לו בדבריו לפני כמה שנים, והבין הדבר. ואחר כך נעשה זה איש, איש כשר ויראה השם, והיה חשוב מאוד בעירו, ונעשה ראש ומנהיג לכל הקשרים החפצים, ויראה את השם מתברך, אשר היו בעיר הצדיק הנ"ל. וכולם נכנעו תחתיו. תקמ"א פעם אחת הייתי קובע לפניו על ענייני, והייתי אומר לפניו בדרך קובלנה, הגעתי בקוראי ניכר גרוני כלו עיניי מייחל לאלוקי, והרים ידיו מעט ואמר בלשון רכה, אם כן מה לעשות? כלומר, כי בוודאי אסור להרח הרב יתברך בוודאי צדיק השם. אחר כך ענה ואמר לי, אלוהים דוד המלך עליו השלום אמר, יגעתי בקוראי ניחר גרוני, היה כפשוטו, וכבר קרה כל כך עד שהיה עייף ויגע ממש בקורו, וניחר גרונו ממש בפשיטות, אבל אתה, כשהילה לקל עדיין אתה בכוחך וכו'. כקמ"ו דיבר לעניין מלחמות המלכים, של אחד בחברו על איזה ניצחון ושופכים דם הרבה בחינם ואמר שכבר נתבטלו כמה שטוטים מן העולם מה שהיו טועים ונבוכים בדורות הראשונים כגון ענייני עבודות זרות שהיו שוחטים בניהם למולך וכיוצא עניינים שטותים הרבה שהיו בדורות הראשונים ועכשיו נתבטלו הרבה שטותים ועדיין טעות זו ומבוכה זו של מלחמות לא נתבטלו והיה מתלוצץ מן חכמיהם, ואמר בלשון לצנות שהם חכמים גדולים, וחושבים וחוקרים בחוכמתם איך לעשות כלי זין נפלא שיוכל להרוג אלפים נפשות בפעם אחת, וכי יש שטות יותר מזה, לאבד ולהרוג נפשות רבות בחינם? רק קמ"ז. בעת שהייתה שרפה פה, פעם אחת בשבת, פעם אחת ביום הכיפורים. היה רצונו שנקל מאוד בעניין הצלת ממונו ובלי להחמיר בזה כלל. פשוט רצונו לומר באופן המותר על פי דין בלי חומרות יתרות. לאחר יום כיפור דיבר מזה, ואמר שיש כמה שו"ת ספרי שאלות ותשובות שמקילים ומתירים הרבה בזה. ואמר שאין ראוי להחמיר בעניין כזה. ואמר זה אני יודע מכבר שיש אנשים שבשביל חומרה אחת מבטלים הרבה מאוד מעבודת השם, כמעט הכל. כי הלא כמה אדם מייגע עצמו בשביל חפציו ממונו, ונושא על הדרכים ומבטל עצמו הרבה מתורה ותפילה ועבודת השם ימים הרבה בשביל להרוויח ממון. ואחר כך בשביל חומרה אחת יאבד הכל חס ושלום ויצטרך שנית לבטל עצמו הרבה. ואמר על עצמו שכשהוא מוליך ממון אצלו בדרך הוא מדקדק מאוד לגונזו יפה בבגד שלו, בתוך בית יד כנגד ליבו, ושלא יהיה בו שום קרע ונקל. ואף על פי כן בכל עת שהוא בדרך הוא ממשמש בכיסו בכל שעה אם יש אצלו הממון. ובכל עת שנזדמן שאחד מאנשי שלומנו נאבד אצלו אצל סך ממון בדרך, והיו באים בקובלן האל היה מבזה ומוכיח אותו מאוד על זה, על שלא נזדרז בשמירתו יפה. תקמ"ח. פעם אחת אמר לי, שהייתי עומד לפניו לבד. אליהו מילא ליבו וקרא לקדוש ברוך הוא עילת כל העילות וסיבת כל הסיבות. ואמר בלשון אשקנז וכולי, ואיני יודע פירושו של דבר זה היטב. תקמ"ט. סיפרו לי שפעם אחת דיבר הרבה מהפסוק אמת קנה ואל וביקשה שהפסוק מזהיר לבלי למכור, אם כן ממי יקנה? ואיך ייתכן שהפסוק מזהיר תחילה אמת קנה לקנות את האמת, ואחר כך מזהיר ואל תמכור, ששום אדם לא ימכור, ואם כן ממי יקנה? ודיבר הרבה מזה, אך לא זכיתי לשמוע עניין. תק"ן שמעתי בשמו שאמר, שכשחוזרין השקר שני פעמים נעשה אמת, כלומר שנעשה אצלו כאמת על ידי שחזר על דברים של שקר שתי פעמים. גם אמר שיש אחד ששוכב על מיטתו, הוא בודה מדיבו דבר שקר על חברו, שחברו דיבר עליו ועשה לו שלא כהוגן להכניסו וכיוצא בזה. הוא מתחיל להתרגז על זה, הוא בוער כעשו על חברו, ולהתמלא רוגז עליו חינם על לא דבר, כי הוא בעצמו חשב ובדה זאת על חברו, ובאמת חברו נקי מזה לגמרי. תקנ"א. פעם אחת דיבר בעניין תפילת הצדיקים האמיתיים, שלפעמים אין פועלים בתפילתם, כי זמנין דשמא וזמנין דלה שמא, קבוע בזוהר הקדוש. תקנ"ב. לעניין המראות שחורות שמבלבלים את האדם, בפרט בשעת התפילה, ומכניסים ספקות ובלבולים במחשבתו באשר שזה הדבר עשה שלא כהוגן ונכשל באיזה איסור חס ושלום. סיפר לי רבנו זה על מעשה מהבעל שם טוב זה. פעם אחת עמד הבעל שם טוב זה להתפלל, ולא היה יכול להתפלל, כשנפל בלבול במחשבתו. באשר שהיה מעשן את הלולקה, את צלנר של חלב, נמצא שנכשל באיסור חלב, ומחמת זה לא היה יכול להתפלל. כל מה שרצה להתפלל ולדחוק את המחשבה הזאת להביאה מדעתו, לא היה יכול בשום אופן, כי בלבל אותו בכל פעם באשר שנכשל באיסור כזה באיסור חלץ. עד שלא היה אפשר לו להתחיל להתפלל. עמד הבעל שם טוב וקפץ ונשבע, שיישן לעולם הלולקה אצל נר של חלץ. כי אין בזה שום איסור כלל, רק שרצו לבלבל אותו במער שחורות. על כן קפץ ונשבע שדי כי יישן הלולקה בנר של חלץ. וכן נאוה. כאשר מספרים העולם שהבעל שם טוב היה מעשן הלולקה אצל מר של חלב. תקנ"ג פעם אחת שסיפרתי לפניו, מעניין החסיד מאמצרדם, שהיה מפורסם בברד שנסע לארץ ישראל. הוא ראיתי בקהילת קמיניץ בחזייתו מארץ ישראל. סיפרתי לו ששמעתי ממנו שאמר שכבר הרג את העץ הרעה השיב לי בלשון גערה, ואמר, וכמעט צריכי נדבר שהרג את העץ הרע מאחר שהטענה כל כך. כי יחסי לנעל התענה רבה מאוד. וכשמעתי מחותני זל שהטענה מאה ושישה פעמים משבת לשבת הצופים. אמר מעתיק, הכלל היוצא מדברים אלו וכיוצא בהם, שרצה רבנו זל להכניס באנשי שלומנו אמונת חכמים שלמה, ולבלי לערע הרם כלל. רק לדע ולהאמין שכל דבריהם אמת וצדק ונאמנים דבריהם וכו'. שמעתי שפעם אחת סיפו לפניו ז"ל, על אודות הרב בקהילת ברדיטו, שלא רצה ללכת למקווה בבוקר של חג השבועות, עד שיראו לו המרכבה שראה יחזקאל, והתפלאו העולם מאוד על זה. וגער בהם רבנו ז"ל ואמר, מה זאת לפלא כל כך בעיניכם? הלא גם יחזקאל היה בן אדם וכו', כמובן במקום אחר. כבר מבואר במקום אחר ההפלגות שהפליג בשבח מעלת קדושת הרב הנעל. ושמעתי שאמר עליו שאלמלא מה שהוא יושב בברדיצ'וב, היה זוכה על ידי עבודתו הגדולה למדרגת הרב המגיד זל ממזון. ויש אומרים שאמר שהיה זוכה למדרגת הבעל שם דוזל. שמעתי מאחד מחשובי המצב שלומנו, שסיפר עימו רבנו זל מקדושת הרב הנעל בסמוך אחר פטירתו זל, ואמר עליו שהוא חד בדרא. פעם אחת סיפרו לפניו מצדיק אחד שאמר על הרב המגיד הקדוש רבי דוב הנ"ל שבכל הסתכלות שהיה המגיד ז"ל מסתכל ראה הכל השבעה רועים. השיב רבנו ז"ל על המגיד ז"ל יש להאמין הכל וכן עוד הפלקות גדולות שהפליג בעניין קדושת המגיד ז"ל ואין כאן מקום לבערם והרוב נשכח מאיתנו ואין צריך לומר איך שהפליג בקדושת מדרגת הבעל שם טוב ז"ל, בלי שאוב הערך כלל. וכשאמר מעניין המנהיג שצריך איש יהיה קדוש ופרוש גדול, מבחינת קדושת ופרישות משה רבנו עליו השלום, אמר אז, בסמוך לימינו היה הבעל שם טוב ז"ל. ושמעתי מהרב ומנפתלי ז"ל שפעם אחת סיפר מרש"י ובעלי תוספות זיכרונם לברכה, שרובם מנוחתם במדינה צרפת. ואמר, ואנחנו זכינו שבמדינותינו מקום מנוחתו וקבועתו של הבעל שם טוב. ואמר אז שהבעל שם טוב היה רבי על אלפים ורבבות עולמות. פעם אחת אמר, לפנינו, אמר לפניו, עלינו, היינו, על זרע הקודש של הבעל שם טוב ז"ל, הכתוב אומר, הוא פרי הארץ לגאון ולתפארת וכולי. כמובן במקום אחר פעם אחת הפליט במעלת קדושת הרב רבי פנחסה מקוריץ, ואמר שהיה איזה זמן שהיה הרבי פנחס אחד בדרעה. פעם אחת אמר אשרי העיניים שראו את רבי פנחסה. פעם אחת שבת אחד מתלמידיו של צדיק אחד בברסלר. רבנו ז"ל לא היה אז בביתו, וכשחזר לביתו סיפרו לפניו דל מניין זה, ושאל אם נהגו בו כבוד כראוי לו. אף על פי שזה האיש לא היה מפורסם כל כך בעולם. ואמר אז, ואיש כשר כזה לא יספיק לנהוג בו כל הכבוד שבעולם. ועל זה נאמר, ואת השם נכבד. <חש> פעם אחת סיפר מקדושת הרב הקדוש מפולנה, והפליג בשבחו ז"ל ואמר, אף על פי שספרו, תולדות יעקב יוסף וכן שאר ספרה כולם קדושים ונפלאים מאוד כידוע המפורסם, אף על פי כן קדושת מדרגת הרב הקדוש הנ"ל בעצמו, היה למעלה הרבה ממה שנראה ומובן מתוך ספריו הקדושים. וכן כשראה את הספר הקדוש נועם אלימלך התפלא מאוד, ואמר שקדושת מעלת הרב הקדוש רבי אלימלך ז"ל, נשגבה למעלה למעלה ממה שנראה ומובן מתוך ספרו הנ"ל. הרב הקדוש בזוס יצא ה... הפ... הפ... הפ... הפליג מאוד מאוד וכולי כידוע אצלנו. וכן הפליג מאוד מאוד בקדושת הרב הקדוש רבי מיכאל בצלאל, ובקדושת הרב הקדוש רבי אברהם קליסקר, ובקדושת הרב הקדוש רבי מנחם מנדל כגון הרב הקדוש מנסחיז, והרב הקדוש מעליק, והרב המגיד הקדוש מקזיץ, והרב הקדוש מלנצק ולובלין, וכן עוד מה שנודע לנו, מה שהפליג בקדושת שאר צדיקים עוד כמה וכמה, ועל כל אחד אמר פלגות ושבחים אחרים, כל אחד לפי בחינתו ומדרגתו. ואין צריך לומר מה שהפליג במעלת קדושת הצדיקים, שהם נחדיה הבעל שם תוזל. כגון הרב הקדוש רבי אהרון מתיטייב, הרב הקדוש מסגיר כ, הרב הקדוש רבי ברוך ז"ל, ימי ואין כאן מקום לבייר בפרטיות, מה ששמענו ממנו זה על בניין כל צדיק וצדיק מכל הצדיקים ענת, והרוב נשכח מאיתנו, ואולי יבואר עוד במקום אחר אם ירצה השם. תקנ"ד חכמות אינן כלום, והעיקר רק הלב. ועשייה של האיברים, שליבו ישתוקק ויחשוף תמיד לעבודתו יתברך, ויהיה מתגעגע תמיד, עתה יבוא לעבודתו יתברך כראוי, ויהיו דבר גדול מאוד. ויתפלא על זה תמיד, בפרט בלשון אשכנס שרגילים לדבר בו, כמובן במקום אחר. ויתמיד הרבה ימים ושנים בהגעגועים, והכיסופים, והתפילות שקרבו השם יתברך לעבודתו, ויעשה עשיות ועובדות כל מה שיוכל. ועל ידי זה יתקרב בוודאי לעבודתו יתברך. תקנ"ה אמר לי, וכי אין אתה יודע מה שהשם יתברך חפץ? השם יתברך אוהב אדם מרוכך. תקנ"ו על מה שסיפרו לפניו מגדול אחד שלמד 119. איני זוכר אם למד 119 דפים גמרא בכל יום. או אם חזה 119 דפים בכל יום, ואמר שזה מעט, ורמז בדבריו מעט, גימטריה 119. תקנ"ז הבעל שם טוב ז"ל מספרים שהשיג וראה כל הרפואות כמו שהן נקראים בקול ה-70 לשון, בפרשת 24 מיני עופות מאים, כמדומה לי שגם רבנו ז"ל סיפר זאת בשם הבעל שם טוב ז"ל. תקנ"ח, שמעתי מפיו הקדוש, לעניין מראין רחמנא יצלן, שאמר שהקליפות של המקרות של האיש הולכין אליה, מזה בא מראין שלהם רחמנא יצלן. שמענו פעם אחת משיחותיו הקדושים, שאמר בפיו הקדוש בצרכות, מתיקות, נעימות, שיחתו הקדושה והנוראה מאוד מאוד, עד אין סוף ואין תכלית. שהעבודה הגדולה שבגדולות בעבודת השם, קלה ביותר לעשות מעסק קניין, שמטריחין עצמם בשביל פרנסה ועסקי עולם הזה. כי הלא אנו רואים כמה הגיעות יגיע האדם בשביל לנסוע על איזה יריד ביומא דשוקה, שתכף במוצאי שבת צריך לטרוח ולחפש אחר העגלה, ונחפז מאוד לטעון סחורתו על העגלה ביגיעה גדולה, ואחר כך צריך לנסוע כל הלילה ולנדל קינם מעיניו. המשבר כל גופו מחמת שצריך לשב על העגלה טעונה ושאר התרחות והגיעות כי בהן כידוע לעולם ואחר כך צריך לעמוד כל היום על רגליו ובפרט בימות הקור העצום וכו'. כל אלו התרחות והגיעות הכבדות והקשות הוא מטריח עצמו על ספק כי ספק אם ירוויח איזה רווח קטן או אולי יעוות גם ההוצאות כמצוי ברוב הפעמים נמצא שעל עסקי פרנסת העולם הזה, מטריחין עצמן כל כך בהגיעות כאלה, על ספק רווח קטן. והעבודה הגדולה שבגדולות היא התפילה, ואף על פי כן, כשעומדים להתפלל, מתפללים וגומרין התפילה. תקנ"ט הבנתי משיחת רבנו ז, שבכל פסיעה שאדם הולך ממקום למקום, הוא בא בכל פעם בעולמות אחרים.